sala ni kuwa katika jamii fulani au katika jamii ambazo tunazo wanayo jambo ambalokuwa wanalichukulia kuwa ni katika ada zao ya watu uh, wanaume na wanawake kusakinkana katika siku ambakuwa watachagua na kufanya ngoma katika nyakati za usiku waume kwa wake wa dance pamoja na nyimbo ziki, ziki nyimbo na kutangamana kwa wanaume na wanawake na kutumia miziki vyombo vya miziki kutangamana wanaume kwa wanawake na kuimba ku, kuimba mwanamme kwa wanawake au mwanamke kwa kuimbia wanaume yote katika mambo ambokuo ni munkarat ni haramu na nafanyika kule mathalan kama ilivyotajwa mume kijana kucheza na mwanamke Ambe, si katika jamaa zake si katika maharimu zake yote ni katika mambo ambayo ni munkarat ambayo yanafanyika kwa hivyo hili jambo au hili ambilor kwa kuwa ni katika culture yetu naam sisi tunayo culture yetu nayo ni uislamu hiyo ndiyo msingi na ndiyo kichwa chochote ambacho kuwa kitenda kinyume na hi culture basi siyo culture ambayo kwa inatakiwa izingatiwe isongwe na yekwe kando na mtu atakapokuwa ni mwenye kuitetea na kusema tu basi ajue kuwa ataka kumpinga Allah Subhanahu wa Ta'ala alokataza culture ilokuwa mbovu hilo Kalcha mbo al-milla al ambokuwa ni mutabar millatul Islam na yanao nayo Wa ukisema kuwa hiyo ni kalcha yenu kwa kuwa ni kabila yenu na watu wana makabila yao ujue kuwa kule katika makabila pia wanayo mambo yao na kila mmoja akitaka kulifanya lake kwa kuwa we wafanya lako itabakia uislamu haitabakia uislamu haya yote yaachwe aiyo bihabli bihablillahi jami'an wala tafaraku Shikamaneni na kamba ya Allah subhana wa ta'ala nyote na wala msifarikiane ndani yake kamba yake Allah subhana wa ta'ala ya uhusiana na yale ambokuwa ameamrisha na yale ambokuwa amekataza kama haya ambokuwa ni kalcha ambokuwa watu watafanya ndani yake maasi sio katika kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakiwa iachiliwe mbali Je huyu ni katika dayuth ni udayuth mtu kumwona mke wake au dadake au mahram yake awe ni mwenye ku ku na uhusiano na asiyekuwa ni katika maharim uhusiano wa kijinsia uhusiano na na mke Heni katika udai huo bila shaka wallahu alam no.